بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد دمز مسائل شروع باقی دقيام دقیام مسائل بیان شويو تن درس کې الله درې مسئلې بیانو ده الله په توفیق او فضل سره اوله مساله د مسکون کې لا سنت طریقه ده کدا مسکون کې امام وي او کمنفرد چې دې ځان لمخي له سوتره کې دي د سوترا کې دیوار وي کستنو په یا نزا او امسای یا زناور او انسان وي دا ټول ځان لمخي له سوتره کول جایز دي کدا سيزونه ني نبي ازان لمخله خط او کرخ نشی راخ کی د خط راخ کولو مبارک چکم حدیث راغله چې مخله دې خط راخ کی د دا ابو داوود او د دا مسند احمد روایت ته نو دغه سندن ضعیف نه ثابت نه لري او مستحب طریقه مسكون کی لدا ده چې د دې د 30 سره نږدې و دريږي سمره فاصله کې به د 30 سره و نو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دو سهی حدیثونه په لیک راغلی یو دا چې د سوتری او د مسکون کی په منځ کې به دومره فاصله ای چې ده په کم زبان دي سجده لګی د سجدی او د سوتری په منځ کې چې او بيزا او چېلې تیرې دشی دا غي د دو دوه لاروی او دویم حدیث کې راغلی دی چې دریګه فاصله دی وی حدیث د نسائی کې راغلی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم کله خانقابه لدنه شو او کابه کی دنه مس کولو د نبی صلی الله علیه وسلم او د کعبه دی دیوار په منسک دیریګه فاصله وا د سوتری د دې مقدار بسوم دا به بسومر اندازه کی د دې پلنواله بسومر او به بسومر نو د پلنووالي او دغ لزت باره کې خو صحتد نه دی راغلی که د خته پهشان نري چازان له مخیله کې خو د ده او د اوږدوالي باره روایت د صحیح مسلم کې راغلی مثل مخرت رارحلی سوورلی باندې چې کمم سړیور وي او شا طرف د تکیا لګ په کمم لرګي باندې نو دغه لا مؤخره الرحلوی دا تقریبا د سنگلې اډوکی را واخلې د سنگل نه د مړوند د اډوکی پوري پدی مقدار باندي وی چې د شری غز دو درې میهسیه د برابرۍ گی نو په دومره مقدار باندي د دې اوګدواله په کار ده بعضه اهلی علم د سوتری د عجوب قائل دي چې دا واجب ده حدیث د صحیح ابن خزيمه په دلیل کې پېښ کړي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي لا تصلي الا الى سترة تن تموز مکوا مگر سترة لا نو دا حدیث دليل په وجوب د سترة خو او علم محدثين ذکر کوي چې دا روایت شاز ده صحیح نه ده محفوظ او ثابت روایت د متفق علی کی داراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا سأل أحدكم إلى شيء يسترّه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن ما هو شيطان کله یو سړی موسکی او ځان له مخې له سترې او یو کسر راغې د مخې له تیریګې د سترې او د پمنس کې نو دا سړی دی رامنې کې کله نه منی کې انکار کوي چې زبته ریګم نو جنگ دی ور سره و کی فإِنَّمَا هُوَ دا دَاسَړَ شیطان نه دا کاری د شیطان د چې د دې د مسکون کې او د سوتری په منس کې تیریږي دا محفوظ روایت ده د بخاری او مسلم او دا سوترا سنت موکد عمل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم به مو سوتری لګولو خدام د غین ثابت ني که صحیح ہے نو بخاری او مسلم حدیث کی راغلی چې اغه د بغیر د سوتری نمازوم کړل ای ابن عباس رضی الله عنهما وای چې نبی صلی الله علیه و سلم په مینا کې بغیر د سوتری نماز کړو مداحل علم د صحیح قول مطابق سوتری سنت عمل دی واجب نه ده دویمه مسالہ چې پسفونه کې کم سفونه افضله او بهتر دی په دا سي احادیث نه دا ثابت ني چې افضل او بهتر او غرسه فون دا اغدي چې اولني وي دا د سړو په حق کې د زنانو د لپاره رستونی سفونه بهتر او افضل دي صحیح حدیث د مسلم کې راغلي چې افضل سفونه د سرو دا, دا اغدي چې اولوي او کوم احادیثو کې چې دا ذکر راغلی چې ډوم سفونو کې خې طرف افضل او بهتر دی نو د طرف د افضلیت ذکر چرغله د روایات ثابت ننی نو سند په اعتبار سره ضعیف دي کوم حدیث چې امام ابو داوود رحمت الله علیه ذکر کړي چې ان الله و ملائکته یصلون علی میامن الصفوف الله رب العالمین و ملائک الله رب العالمین رحمتون علیگی ملائک دعاګان کوي اغه مسکون کوله چې دای د صفونو په طرفونو کې وی خي طرف لو لاړي نو دا روایت غیر محفوظ دی منکر دی زعیف نه محفوظ او صحیح روایت دا سی دی ان الله و ملائکته یصلون علی الذین یصلون الصلوف الله رحمتونه رالی ملائک کی ملائک دعاګانی کوي هغه کسانو لا چې دیسفونه دیوبل سره پیوسکي او پاګی کی فاصله نه پری دی, دی درېما مساله د تکبیر تحریما چې لکبیرۃ الاحرام و دا په موسکی رکن او فرز دی د ارکان الصلانه د دې نه بغیر موز نه سې دا د اکثر اهل علم او رايا او مذهب دی نو علماي احناف په نيز باندې دا شرط دی د موز د صحت لپاره چې د مسب ابتدای کی الله اکبر ویل دی او دا رسول الله صلی الله علیه و نا بیا په طریقو سره الله اکبر او لاس پروتوکول ثابت دی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ده الله اکبر سره لاس پروتوکول تکبیر او رفع الیدین دا به یو او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر مخکی وی او ور بسيبه لاس پروتوکولو او درمه طریقه دا وا چې لاس به اول پروتکل دا غی نرستو به بیا الله اکبر وی دا دری د رسول الله صلی الله علیه وسلم پي احاديفو کې ثابت دي او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بداله سپور تکل مدديده غوتي باندې يو بل سره جوختي او نه به کولا وي بلکې درمیانه حالت کې وي لکه حديث د صحيح ابن خزيمه و غیره کې راغلي کوم روایت کې چې دا راغلي چې کانا اذا كبر للصلاه نشر اصابعه نشراً چې کله به تکبير تحريموي د موز د نو دا ګوته د لاسونو به کولاوي چې د غره روایت ثابت نه وي ضعیف نه نو سنت طریقه دا, دا ده چې دا لاسونه پورته کینو د دې ګوته به نو کولاوي نو به یو بل سره جوختی درمیانه حالت کې وایي بیا دا لاس به ترکمځه پوری پورته کې د تکبير تحريم د نو په صحیح احاديثو کې د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه په درې طریقو باندې دا لاس پورتکول ثابت دي یو تر وګو پوري او دویم دا چې د غوګونو د نرمو پوري خو د غوګونو د نرمو سره د غټي ګوتي لګول احادیثو کې د دې څخه ذکر نه دراغلي او دریم احادیثو کې دا راغلي فروع الاذنین د غوګونو د بر د بر چې کوم طرفونه دي تر دغې پوري لاس او چتول نو اوږې د وغونو نرمۍ او د دا دابرې طرفونه دی پورې لاس پروتکول رفع الیدین کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې ثابت دي او د سینې پورې پورتکول پروتکول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه دی ثابت خدابنده عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما موقوفا ثابت دی چېرې به تر سینې پورې لاس پروتکول لقب داوود او غیره کې راغلي دي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين